السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل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 يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الناس اتقوا الله اوصيكم ووصي نفسي بتقوى الله جل uzammu katika imani baada ya kuthimili Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na kumtakia salama salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahli zake na maswahaba zake wamansara ala nahijihi ila yaumiddin mawu ya leo kwa idhini ki Allah biqadri al tuktasabu maali maudhui yetu ya leo inazungumzia biqadri al Kwa kiwango cha juhudi tuktasabu maali kuchumwa utukufu ndugu zangu katika imani bila yashaka kila Anayo matumaini fulani na mipango fulani katika maisha yake mwenye kutafuta mali anazo plani zake afike wapi hivyo hivyo livo ilivyo kwa mwenye kutafuta ilmu na pia ana mipango yake katika kusoma fakhi lakini pia vile kwa watu wenye kuhusimamia Uislamu na wao pia wana mipango yao Uislamu ufike katika levu gani kila mtu katika jambo ambalo yeye analisimamia na kulipigania bila ya mtu huyu ana malengo maalumu na anakusudia afike katika sehemu maalumu sasa yote haya kwa pamoja tutazungumzia kwa onwani inayosema biqadri alqadri tukitasawe maana hasa katika upande wa Uislamu لبيه يا الله سبحانه وتعالى الامام الشافعي رحمه الله تعالى يي انا maneno kiwani yake amaye maneno haya yinatufungulia kwa namna moja ama nyingine maudhuihi anasema al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i يقدّر الكد تجتسب للمعالي ومن طلب العلى سهر الليالي ومن رام العلى من غير كد أضاء العمر في طلب المحال تروم للعز ثم تلام ليلى يغوص البحر من طلب العالي انتجاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى maneno haya bi kadri al-kajdi tuktasabu al kwa kadiri ya juhudi ambazo mtu au mtu fulani huzifanya tuktasabu al basi ndivyo ambavyo utu, utukufu utakavyochumwa ndivyo ambavyo uchumwa utukufu kwa kadiri ya jitihada hizo wa man talaba al layali na yule ambaye anayetafuta utukufu ana, ana kesha usiku kwa ajili ya kupata lile Waman rama ula min thair kaddi aba al -humra fi talabi al Waman rama al ula na yote ambaye anayedai utukufu anayepambana kupata utukufu au mwenye ndoto za kupata utukufu Min ghairi kadhi fasina jitihada fasina juhudi zozote zenye kumwezesha yeye kupata utukufu anaoutafuta aghaa alhumra fi talab alhali huyu anapoteza umbi wake katika kutafuta jambo lisiyowezekana kisha kaendelea lakini harumul izza kumtanamu leila unatafuta utukufu wewe kisha ukifika usiku unalala yagusu bahari man talaba alif anzama chini ya bahari mwenye kutafuta utukufu maneno haya yanaonyesha kwamba ili ufike katika ndoto zako unalikiwa juhudi ambazo watakiwa kuwe nazo ziendane na yale ambayo kuna kuyapata katika maisha ya baadaye kwa lazima jitihada zako ziendane na zile juhudi zako kama unataka kupata elimu na kuwa katika manzi na fulani basi lazima jitihada zako ziendane na zile zako ambayo wewe unataraji kwa maana wewe unataka uwe kama alivyokuwa mtu fulani au kuvuka zaidi ya pale alikuwa mtu fulani yatakiwa jihad za wewe zifikie kiwango za zile ndoto ambazo wewe unazitamani mwataka uislamu ufike utawale miji zingine kama vile lengo la kutuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa al-ladhi arsala rasulahu bilhuda wa dilil haq li ala al-dini kulli wala ukariha al-kafiru yeye ni Allah ambaye amempeleka mtume wake kwa dini ya haki kwa huda mwangoko na dini ya haki ili aweze kumshinda ili dini hiyo iweze kushinda dini zingine kama malengo yao ni hayo basi lazima jitihada zenu Zifikie katika kipengele hicho yakulu hapa yanapokuwa baadhi ya watu wa hekima wana maneno wanasema wamunjada wa wajada wamnzara hasada yeyote mwenye kuwa serious katika jambo basi atafanikiwa katika jambo lake na yeyote mwenye ku, mwenye kulima basi atavuna kwa sababu kuna kitu umepanda haiwezekani mtu akasema natamani nivune ekari mia moja alif muda amba wazazi wanalima na kuandaa mashamba na kupanda yeye amelala amejifunika katika shuka akitegemea kwamba anaisubiri muda wa mavuno wazazi wake wakiwa wanavuna na yeye atakafuta sehemu akavune na haja kwanza kitu lazima afanye na lazima apambane au juhudi katika hilo Juhudi zake yeye zitamsaa kufikia ndoto zake ama kufeli zile ndoto ambazo yeye anazijitaji ayuhanas Allah leo katika ulimwengu tulio nao bila ya shaka kila mmoja wetu sisi anafahamu kwamba makufari kwa nafasi walizonazo wamekuwa juu sana kushinda Uislamu Waislamu wamekuwa ni watu wa kutawaliwa katika pande mbalimbali. Mbali. Hili halikuja kwa bahati nasibu. Kwa maana wa wa kama wa wa watu wamelala tu wameamka ghafla mtawala mkawali wao na waislamu wakawali watu kutawaliwa La. Kumbukeni Mtume Salla Allahu Alayhi Wa Alihi anaondoka katika ulimwengu huu makufari wamekatatamana uislamu. Kumbukeni Wakati ambao katika daula na mbali zilipatikana katika mikono ya Muislamu daula ya Fatimiyya ilipatikana na watu wali futuhati mbali zilipatikana katika utawala wa Umar ibn Al-Khattab radhi Allahu anhu kadhalika katika utawala wa Umar ibn Abdul Aziz radhi radhi Allahu anhu kadhalika katika utawala zingine mbalimbali wa Islamu alikamata ulimwingu huu lakini kwa nini leo mambo yamebadilika? Ni kwa sababu haya mambo hayakuni hivi hivi. Wenzetu pia walifanya jitihada kwa malengo maalum kwa miaka kadhaa ili na wao waje kuwa hivi walivyokuwa leo. Ayuhanna suibad Allah. Jitihada hizi Asli yake zilianza katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alitunukulia في mithala hizi katika Qur'an anasema Allah katika surati Yunus wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjun liqa'ana itbi qur'ana hayya hadha aw badil ma yaqulu li al mubaddiluhu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma inni akhafu إن asayta rabbi adhabayaumil adhim ana sem الله سبحانه وتعالى ta'ala anataja jitihada مقفاري makafari katika kutaka kuutawala na kuuambusha kuislamu zilizoanza katika zama za mtume sallallahu alayhi wa وآله wasallam anakuambia ki agenda hii katika sura yunus wa idha tujla alaihim na walifukuwa pili wakisomewa aya zetu tena zilizokuwa wazi wazi ala la yarjuna liqaana walipo wakisema wale ambao hawatarajii kukutana na sisi walipo wakimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam itubi qur'ani li hay haza au badilhu Njona na qur'ani nyingine sio kwa hii au ibadilishe hii. Ukitaka sisi tuwe chini yako na tufuate yale unayotuambia wewe, lete Kur'ani nyingine sio hii. Sisi tutakuelekeza kwamba hapa ondoshe hapa acha. kwa kama lengo lako kupata kutupata sisi, na sisi tufuate njia yako, basi lete Kur'ani nyingine siu kwa hii. Kwa nini makufari walikuja na ajenda hii? Kwa sababu waliangalia Qur'ani kwa mafundisho yaliyomo ndani ya Qur'an hawawezi kuwatawala waislamu hawawezi Hawa waislamu wa hawaislamu wa hawa watatawala wa ulimwengu kwa mafundisho haya wa na. kwa njia nyepesi ya kuweza kuzuia hilo ni kukubali kuongea na rasulu alayhi salatu wasalam akubali kuleta mafundisho mengine yasiyo kuwa hayo. ayuha nasu Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala alipo aliponukuu aya hii kwamba wakamwambia "E, je, Qur'ani ni hili عليه الصلاه والسلام, "Qul sami'a Muhammad wa amana ma yaqulu li an ubaddilahu min til qali nafsi in attabi'u illa ma yuha alihi." Wa Muhammad Ma yakunu li haifasi kwangu mimi alibadila hu min tilkai nafsi niibadilishe hii Qur'ani kwa matoko ya nafsi yangu ya kwa ma nimetaka tumili nibadilishe basi ibadilishe ni la inattabi'u illa ma yuha ilaiki hakika yangu mimi sifuati isipokuwa lile ambalo limetunuliwa inni akhafu انعصي ربي عذاب يوم الدين اتikayangu mimi naogopa lau kama mimi nitamuasi mlawangu ninaogopa itanidia mimi atakukali kwa sababu yeye harusiri fletamani nyingine ambayo hapoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala walau taqawala alaina ba'd alaqawi la'akhadna minhu bil lau kama muhammed angekuwa ya maneno Angetuzushia sisi kwamba tumesema maneno fulani haliakuwa anatujembiia la akhadna min dhul yamin tungemwadhifu kwa na watu wa 10 kwa alipo hana mamna karasula alayhi salatu wasalamu ya kuleta qurani nyingine uislamu kukabaki katika mafundisho yake Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakausoma uislamu sahihi na wakaufikisha katika maeneo mbalimbali na Rasul alaye salatu wasalamu aliwa tuma wao waende katika miji na nchi na maeneo mbalimbali kufikisha Uislamu Uislamu ulifika mpaka Cyprus huko Europe waislamu walikwenda kule masahaba wakiwemo Abu Darda Allahu anhu na Umm Haran walifika mpaka Cyprus wakaufikisha uislamu sehemu ya wazungu uislamu ukafika pale katika kipindi kile na ukatawala na ukawa na nguvu na kiwango ikafikia kiwango wakawa hawana uwezo tena makufari wa kuutawala uislamu na hii ndio ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika Zabur wala katabna mizbur an al arda yarithuha ibadu yasalihum anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakika sisi katika zaburi tangumazo ya kwamba ardhi hii watakuja kuihishi waja wangu walio kuwa wema wao ndio wenye mamlaka ya furizi ardhi hii na kutawala kulimwangu huu hilo tumeliandika katika zaburi ayuha nasu ibadallah haya yakawa wameyafanya waislamu na makufari walikata na Uislamu kwa kadri mipaka na kuchanja mbuga na kuingia katika nchi mbalimbali ikiwemo Ethiopia nchi katika nchi za Afrika Uislamu ulikwenda katika mapema kabisa Uislamu uliingia katika nchi mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuliona hili akamwambia mtume wake ala, sallallahu alayhi wa alihi wasallam alyawm Ya'isa alladhina kafaru min bainikum fala takhashawhum wakhshaw. Anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi leo wamekata tamaa mafusari wale walio kufuru wamekata tamaa ndani yetu wale walikuwa na mipango mbalimbali ya kuangusha walikuwa na mipango mbalimbali ya kuukandamiza na kuupoteza Uislamu hapa palikufikia wao wamekata tena, tena tamaa hawana uwezo mpote tena fala taqshawhum bas kuanzia leo msiogope tena wao waqshawniogope ni mitake yenu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kumkua nilihaya tayari izza na Uislamu umeshatawala na lem rasul alayhi salatu wasalam li yudhhirahu ala al-din kulli walau kariha al katika hadithi hii imeja walau kariha al-mushrikun tayari lime lengo na kwamba muislamu kuje kuadhimu kuliko dini zote zilizoshamilika ayuha al-nas ibadallah waka wako wanaopeleka uislamu katika nchi baada ya nchi msumbini wakaufikisha na maeneo mbalimbali Uislamu wa wakatawala na kufikisha Uislamu katika maeneo yake Ayuhan nasu Allah makufari walshihu na kwa sababu haiwezekani kuibadilisha Qur'ani kutoa katika maandishi yake tena leo Waislamu humehifadhi Qur'ani leo kama uondoshe herufu au aya au neno au kaongeza nukta na nukta pasukufuana.3 utakwambia kwamba haii sehemu hiyo haiko sawa na ndiyo maana walijaribu baadhi ya makufari kuchoma Qur'ani na ingine wakaikufa katika bahari bahari ikajaa wino ikaitwa kwa sababu ya wino uliojaa katika bahari ile katika kuiengamiza na kuipoteza Qur'ani lakini wakashindwa katika hilo hilo Wakasimama watu wale hifadhi Qur'ani wakawa nasoma ikaandikukupia ikawa hakuna walichokufanya bali kile walichokipoteza ni kidogo kuliko kile kilichozidi k katika wakati huu ajenda hii ya kwamba Qur'ani pige nyingine ikashindikana katika maisha yao ayuha nasu ibadallah na hili ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna nasna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun Hakika sisi ndiyo ambao tumeiteremsha hii Qur'ani na sisi ndio pada dini hii. Wakofari ikabidi warudi tena, wajipange tena kwa awamu nyingine waangalie namna gani wataweza kutawala ulimwengu. Namna gani waislamu watakuwa chini na wao watakuwa na heshima na wata watawala waislamu na agenda za Kiislamu na wao watakuwa juu kuliko waislamu wakarudi tena kwa mara nyingine na hapo walitumia miaka mingi wanataja baadhi almu'arikhuna wenkutaje tarehe ya kwamba walipanga mipango ya miaka mia kwa maana baada ya miaka nane sisi tuwe katika hatua fulani kwa ni ajenda maalum na ajenda hiyo sasa ikawa wanarithishana kizazi bila jili wao wanaanzisha kisha watu wao wataendeleza kisha wajukuu wataendeleza kisha watu kubwa watafuata watashekiti hivyo hivyo mpaka wapikie katika malengo ambayo wameyasudia hii ajenda hii ikawa nzito sana hapa makufari wakataka kuangamiza Waislamu wakatumia makombora matafu mabaya sana katika kuutawala Uislamu na kuuangamiza Uislamu miongoni mwa makombora pombora walioyatumia katika kuhakikisha kwamba juu dhidi ya Waislamu na Uislamu unakuwa hauna mvu tena. Miongoni mwa kongola refu kuna kongola inaitwa al Kombola hili ni kongola katika haya matatu. kombola hili lilikuwa ni kombola haya mnno. Na kupitia kongola hili ndio waliweza kutawala kuislamu. Ndio waliweza kufika katika sehemu hii ambayo leo hii makufari umefika walitumia kumbura hii ya Al-Mustashiriboni namna gani kumbura hii nilifanya kazi na kutawala Uislamu الله عليه katika khutba yetu Allahu katika imani baada Allah subhanahu wa ta'ala na wa alihi Mawugo <mogu> yetu inasema biqadri kadri kadhi kutasabu al maali Kwa kadri ya jitihada ndivyo unavyopatikana utukufu Tuliona katika hotuba ya mwanzo jitihada za masahaba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Isa aliyepata na utukufu aliyopata na Uislamu ukatawala katika Lakini makufari wa baada ya mtambesi mpicha na zikasimama daula mbalimbali daula tul abasiya ikashika nafasi daula al usmaniya ikashika nafasi na na duo zingine mbalimbali wakakamata katika nchi mbalimbali cha tiba ikawa nchi iliozalisha waislamu katika walipona hawawezi tena waislamu wakarudi tena baada ya miaka mingi kupita na ile ajenda yao ya kwamba Qur'ani hii ibadilishe imeferi wakarudi tena na kombora la watu linaitwa almustashiribuna katika kuhakikisha kwamba ajenda ile ile ambayo wakati wa rasuli wa alayhi salatu wasalam wa ilipenya ajenda ile ile iendelee lakini kwa sura nyingine sio sura ile kwa sababu hawawezi tena kuyatoa au kuifanya Qur'ani hii kubadilisha baadhi ya mafundisho hilo hawaliwezi. Kwa wakaja na ajenda ile lakini kwa sura nyingine. Sura yenyewe ni kuhakikisha kwamba amoja kwa kwamba tumeshindwa yale mafundisho turudi katika namna nyingine. Tuakitisha ya kwamba mafundisho yale yaliyo katika Qur'ani hayafanyi kazi katika maisha ya Uislamu. Hayalindikani katika maisha ya Uislamu. Wakarudi na ajenda hii. لإلي كفانكش اجنده هي دوكوا يقابطا المستشرفون وهم اناس من الغرب الذين ذهبوا وخرجوا إلى بلاد الإسلام وتعلموا الإسلام ورجعوا إلى بلاد الإسلام ليهدوا الاسلام او ليهدوا الاسلام ها هو الوقت المستشرفون لي ambao walitolewa katika nchi za Magharibi watu zaidi ya laki na milioni wakapeleeka katika nchi mbalimbali za Kiislamu na malengo hasa wakausome Uislamu sahihi alafikishe watu hawa warudi katika miji mbalimbali wa ya Kiislamu wa uwabadilishe watoe mafundisho ambayo yatowafanya waislamu waache mafundisho yao ya asili wabaki katika mafundisho mengine ya siipo mafundisho ya asili hili ni kombora ambalo kwa kiasi kikubwa sana rikao limewa limewaangamiza mwanzoni hawa walifika katika nchi ya ispaini walipoingia ukakuta zile za uislamu ni na uislamu una nguvu sana ukifika katika miji wa kutabijana wamekaa katika maskani mmoja na kitabu cha ja Allah na mwingine yuko pembeni anasoma kwa kichwa mwingine msahisha Huyu atasoma hadithi, wanasa wanahifadhisha, sahihi al-Bukhari, Muslim. Na vijana wanaifadhi. Leo nimehifadhi mlango wa zakati. Nisirize. Mtu anasirizo anasoma kwa kichwa zile hadithi za Rasul Allahu sallallahu alaihi wasallam. Wakasifika hapa kuwezi lazima tufaje kwa miaka kadhaa ili tuweze kurudi kuubadilisha mfumo huu. Lakini si kirahisi kama unalolala. Karudi, na wakalipanga, wakalipanga, na mbali mbali, ni wakarudi, na wakati mpango walipojipanga na wakatengeneza mtengeneza syllabus mbalimbali na zikaingizwa katika nchi za Kiislamu kwa maana hizi syllabus zinazikaandika kwa ufundi na usadi wa kiwango cha juu kabisa sababu ni watu ambao wamekaa kwa muda mrefu wakiusoma Uislamu katika kitabu Bakti mbaya syllabus hizi zikapokelewa na Waislamu wakazifanyia kazi syllabus hizi na Uislamu sahihi ukashaurika katika meesha yao. Msikambatia zile zile basi zinafanya kazi na Uislamu ukapomeka katika zile zile. Katika nchi ambazo silabasi hizi ziliingia ni nchi ya Spain. Na wakasipali vijana, wakabadilika, wakaanza kusoma Uislamu wa Kaafasti, Uislamu wa kwenda na mazingira, wakaenda kwa Uislamu huu, Waka, wakadanganya katika masuala yanaitwa fiqh al kwa maana ya kwamba tuwe na elimu inayoendana na mazingira tuliyonayo. Mazingira haya yataka takakaza, ya takahivi, yataka takavile, lazima tupate waungwe wa Uislamu, wa tupate wenyekifu wa, wa Islam, tupate marahisi wa islamu Kwa sifa basi hii hatuwezi kupata hayo mambo Lazima tuende katika upcast, yani tuende na wakati Sasa hivi tunakwenda katika utandawazi New World Order tunakwenda katika njia ya utana wazi. Po, lazima tupate waislamu wa sampuli hiyo Ifikie kiwango na iibadiliki na mazingira. Hapana katika minbari anasuti, suti, anazungumza Kiingereza kidogo, lazima tukubali kwenda na wakati. Na kweli syllabus hii ikeingie ikifanya kazi na ikeingie katika nchi zetu mpaka Tanzania ikeingia nampaka leo yasomeka katika mashule ije he kenyata someshwa uislamu saudi kwa muda wa mwezi mmoja atazomeka fikri kwa muda wa mwezi mwili kisha atapoenda mtiani atandioa mshajiwa wa uislamu nenda kasomesha ulimu duniani ile sahihi ya bukhari sahihi ya muslim sunan ya bidawuda sunan na zaidi sunan ibn majah vitabu mbali mbali vya wanaochoni habila nafasi katika ulimwengu tuliona uislamu wa kisasa kisha wakarudi tena baada ya miaka 1000. Waliporudi, Spain wanawakuta vijana sasa wanaimba miziki, wanawakuta vijana sasa wanacheza na drati, tayari kuislamu ile athari ilibadilika. Wakarudi tena wakasema sasa tunawezi. Mwanzoni tulishindwa, sasa hivi tunawezi. Na al-musajir bado wanaendelea na harakati zao. Hapa ndipo ambapo wakarudi katika mbinu ya kuwatawala waislamu wakatumia bidhi mbili tayari muislamu hauko katika mafundisho katika maisha yao tayari wanakuza na kununua kinyume na vile mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza wa wanaoana na kuachana kinyume na, ki na mafundisho ya rasulu alayhi salatu wasallam hawa leo ni waku wa riba hawa leo ni kaza hawana tena ileiza hizo walikuwa nayo mwanzo tunaweza kuwatawala hapa ni makufari wakapata mwanya na chansi ya kuwatawala waislamu wakawa tawala waislamu kwa sababu wao ndio wa tayari kwa ni mafundisho ile wa islam, kundishu, yao, iza ambayo Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala aliwapo kwa ajili ya muislamu ikaondoka katika mafundisho au katika maisha yao ikawa haipo iza ile katika maisha yao ayuha nasu ibadallah Allah Subhanahu wa ta'ala hilo akalibainisha katika Qur'an bali rasuli alayhi salatu wassalam alitabiri hili katika zama zake قال الله عليه وسلم يوشك أن تداعى بكم الامم كما تداعى الاكله إلى قساتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم وضع كوزاء السين نسمع الرسول عليه الصلاه والسلام يوشك ان تخربيا أن تداعى بكم الامم kuitana kwa ajili yenu nyinyi mataifa inakaribia kiwango yafikie kishatikia kiwango mataifa yataitana yata kwa ajili ya kuangalia na na na namna gani watawapelekesha namna gani watatawala namna gani wakati rasuli alayhi salatu wasalamu anawaambia maswahabu maneno haya namna mtukufu kuwepo, na namna makufari walikuwa kuongoza wa Islam lilikuwa ni jambo la ajabu hilo kwa masahaba itafuaje wakamuliza Rasul Allah عليه الصلاه والسلام aw min qillatin nahnu yawma idhi ya Rasul Allah au tutapowachache siku hiyo kipi hivi wanatawala wao watu wengi sisi tutapowachache wa hino watapata nafasi hiyo قال اكوابي رسول عليه الصلاه والسلام akawaambia bal antum yawma ibn bali nyiny mtakuwa wengi hilo su hiyo wa lakinnakum ghatha ghatha lakini nyiny mtakuwa ni kama vile takataka zinazobebwa na ngua baada ya kuponeshwa zapeleko hazijui zifikawako wala hazitaweza kuugoma kusisi kweli zitakwenda na wala haziwezi tukana kujadiliana kwamba hii hali ni pakali. Tatakiwa tubadiliki au watu uwezo kufanya hivi wao watapelekwa na wataishi katika mifumo yao. Haya akayasema Rasul Allahu aleyhi salatu Bali akatadiri ya kwamba tutafuata mifumo yao Hatua kwa hatua na kuacha mifumo tuliowekewa na Rasul Allahu aleyhi salatu akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo ameitaja katika sahihi ya bukhari la tattabi'u la sanana man kana shibran bi shibrin bi hatta law fi al sanana nyendo za wale waliokuwa kabla yake shibrani bi shibri shimili moja kwa shibiri nyingine kila wakipiga hatua ya kimaendeleo wakiwaambia kwamba tfuate hivi ndio maendeleo na leo sasa na nitafuata hatua hiyo wa dhira'an bi dhira'i na dhira'a fa dhira' kila wanapiga hatua kama zilia tukondogo pia mtawafuata katika hatua hiyo akasema Rasul alayhi salatu wasallam hata لو دخلوا fi جحر الضفئ wakawa kiingia katika shimo la Burkenge lataba atumuh nali tawifuata katika shimo hilo afikira yeye nikuja la dhaltumuh katika ya nasara wa allah nasara akasema rasul kina sasa kama wa sahihi wakawafuata mayahudi wayahudi na nasara kidogo kidogo wayahudi wakatangaza uislamu wao kupitia filamu mbali, mbali na waislamu leo wanatangaza kuislamu muislamu wao kwa kutumia maajizis leo kuna maajiza nabii Isa kuna maajiza nabii Musa kuna maajiza nabii nabii Yusuf na wao wanaeti eti kuna wapo ashabu al leo kuna filamu inaozungumzia wao hatuo wanayopiga wao na nyinyi mtapiga kama hatuo ya wao kadhalika makufari ambao ni manasara wakaweka Christmas ili kusherekea siku ya kuzaliwa nabi Isa na waislamu wakaweka Maulid kusherekea siku ya kuzaliwa rasul alayhi sallallahu alaihi itafikia kiwango hicho wapo kataacha mafundisho sahihi watafuata mila za wayahudi na manasara kila mtu atakayoiweka katika dini yao na wao watatafuta na wao waifanye katika dini yao ayuha nasu ibadallah Mambo mbalimbali waislamu watafanya. Leo katika nyumba za ibada, baadhi ya nyumba za ibada wana na Wengine wataweka nyota, wengine wataweka mwezi, wengine wataweka jua, wengine wataweka sanamu la bibi Kamalia. Na waislamu na wao pia wataweka nyota na mwezi. Nini maana ya nyota na mwezi? Antum ta'budunash antum ta'budun najma wal khamar. Nini mwabudu nyota na mwezi. Wao wanaweka jua sababu ndiyo mola wao. Wao wanaweka mwezi kwa sababu ndiyo Mungu wao. Wao wanaweka wanamweka Maria na Yesu kwa sababu ndiyo Mungu wao. Nini ni waweka nyota na mwashiwati nimepata mafundisho haya. Ni kwa sababu lazima kila hatua watakao wapiga wao, lazima na sisi tupige hatua hii. Ndio maana wenyewe wakawa na we rosary na ikawa na baadhi ya wa vitu vya kuhesabia na Waislamu wakatengeneza tasbihi wakaita kiji kwamba hii ni katika dini. Lazima mpige hatua wa, kama walivyokuja wao. Hatuwezi kukwepa swala hii. Kwa nini leo nani atakiche kwao? Kwa Baba, mambo ya upako yalianza katika Ukristo kwa miaka mingi sana. Lakini leo maskia sio mbali, ni hapa tu Leo kuna shekhi na pia ya upa. ana mafuta yopaa. Anaomwagia watu. Yani ni hakuna atua ambayo ninyi mtaiache. Hatua hii ikifika makufari watakuwa ni rahisi kuatawala na kuwa na uwezo kujitetea kwa sababu tayari kwanza mafundisho ya Uislamu yameshabadilishwa katika mesheni yenu hayaku tena katika mesheni yenu bali Uislamu pia haumjui katika yenu kwa sababu tayari nimeshabadilishwa siyo hili ni kongola ambalo walikuwa wamelitumia makufara kadhalika kombora ya pili ambayo walitumia makufara walitumia kongora tafadhili العلم alkauni على العلم alshar'i kufadhilisha alilmi ya kimazingira kuliko alilmi ya dini kwa namna yoyote alilmi ya dini iwe haina thamani haithaminiki ni kitu duni thamani ukilinganisha na alilmi ya a kusoma kwa sahihi kimuandikia maneno kusimambia soma hapo hajui jamii itamcheka sana. Wani hajui lakini jamii hiyo hiyo haimuoni kwa huyu ni mtu mbinga eti kwa sababu hajui kusoma Qur'ani. Haiwezi muone huyu ni muone huyu ni mtu wa kawaida tu bali hawezi kupewa manzila mbali mbali katika jamii. Lakini hawezi kupewa mtu ambaye hawezi akiandiko baba yeye anasema mtoto. Wakiandika mama yeye anasubizi atamwambia wewe ni mpumbavu, kweli kweli. Lakini akieni wasoma hapa, walipoalika kitabu cha ja Allah, hajui kusoma hata. Hu ni kawaida. Si mjinga huyo. Jamii inaona kwa ni mtu wa kawaida. Hili lilipelekea Waislamu wa Kuthamini mno elimu za kimazingira na kuacha elimu yao ya hivi. Pombora hili likawapiga Waislamu na Waislamu wakakubali kuingia katika mfumo wa pombora hili. Leo watu wa Kiislamu baba ni Muislamu mama ni Muislamu nyumba ya Kiislamu baba hajiisoma Qur'ani mama hajiisoma Qur'ani na mtoto pia hajiisoma Qur'ani atakwenda shuleni asubuhi ikifika saa kumi atapelekotisha mpaka saa 12 hana time hana muda wa kusoma bismillah ili kufikia kiwango hiki mafundisho yale ya Uislamu ili ajenda waliokuja nayo wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم inatikib Qur'ani bila hatha au badilhu la Qur'ani nyingine sio kwa hii au ibadilishe basi wakaibadilisha Qur'ani katika maisha ya Waislamu ayuha nasu ibadallah haya na mifano ya hii iko mingi sana nao kama ningesema nimalize hutuba yote basi hutuba hii ingefuka fa idni ya Allah tusaendelee na mada hii katika wiki inayofuata tunamuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe izaha na afya na atunusuru zidi ya mikono ya mabadi Allahumma atil husanal quwa wa anta ala wa alihi